Köszönet. A könyv megírásában segítségemre volt Irakban, Szaud Arábiában, az Emirátusokban és egyéb muszlim országokban lakók, akik meséltek a hitükről, az ételeikről, a ruházatukról, a hazájukról, politikai nézetükről. Képtelenség minden segítőmet megemlíteni név szerint, de esorokon keresztül szeretnék külön köszönetet mondani annak az embernek, aki időt szánt rám, részletesen mesélt nekem a gazdagok életéről, és arcpirító őszinteséggel vallott nőkhöz való viszonyáról. Külön köszönet illeti még meg számtalan magyarországi zsidót, akik eligazítottak a muszlimok és zsidók közötti útvesztőben. És végül, de nem utolsó sorban köszönet szerkesztőnnek, aki velem karöltve végleges formára simította a könyvet. Köszönöm.